בעזרת השם מטבח, ספר כוכבי אור, המשך, אבני הברזל, מההתחלה עד אמצע אבני הברזל, שיחות וסיפורים מרבנו ז"ל. הקדמת המוציא לאור. הנה כאשר זיכנו השם מטבח להיות על ציון רבנו הקדוש באומן. ביחד עם תלמידי רבי אברהם ז"ל, נתעוררו על ידי תלמידי רבי אברהם ז"ל. ובפרט הרב רבי יצחק ז"ל והרב רבי משה גלידמן מצ'נרסטוב והרב רבי משה שמואל ז"ל והרב רבי אליהו חיים רוז'ין ז"ל והרב רבי יוחנן בן רב ברוך מברדיצ'וב גלנד ז"ל כתבנו כל יום שעה או יותר ערך שני חודשים השיחות והסיפורים המובא בזה הספר ששמעו מפי רבי אברהם ז"ל והתקרבות מוארנת ששמעו מפי רבי אברהם ז"ל באריכות ושסיפר גם רבי ישראל כהן ויזנפלד ז"ל, אחר פטירת רבי אברהם ז"ל. ומורות נהנו והתלהבו מזה הרב, רב גייצי ז"ל, ושאר אנשי שלומנו הגדולים, העובדים מאומן. והנה כאשר ידעו הגדולת וצדקת הרב אברהם ז"ל, ועבודתו הנלהבה במסירות נפש ועבודת השם, עד שאנשי שלומנו אמרו עליו, אחד היה אברהם. וכן עבודתו הנלהבה של תלמידו המובהק, מורנו הרב רב ישראל כהן, ויזנפלד ז"ל, אשר ממש לאו כל מוחס סבי להשיג עבודתם. ואשרי עין ראתה אותם, הלא למשמר אוזן דאבה נפשנו. ושניהם נפתרו בשם טוב וזכר אחריהם הניחו רק בתלמידיהם ובסיפוריהם ודבריהם הקדושים. על כן קראנו הספר הזה על שמם אבני הברזל, ראשי אברהם בן רבי אב נחמן ישראל הכהן ברזל, שבמחודדים בעבודת השם כברזל, זכותם יגן עלינו על כל ישראל, אמן. אבני הברזל, התקרבות מוארנת לאדמו"ר זצ"ל, באריכות קצת מהדברים שלא נזכרו בכוכבי אור ששמע הרב רבי ישראל כהן ז"ל, ששמע מפי רבי אברהם א. כשהיה תינוק עדיין, נכנס בלבו יום המיטה, כי היה רגיל ליישב עם זקנו הרב רבי יצחק דנציג ז"ל במזרח, והיה מכיר היטב כל הזקנים שישבו במזרח, והיו רגילים להשתעשע עמו. ופעם אחת מת אחד מהזקנים הנ"ל, והיה קשה לו איפה הזקן הנ"ל. וישאל את זקנו הנעל, והשיב לו שמת. ושאל מה זה מת? והשיב לו וכולי. וישאל מה נעשה עמו? והשיב לו שמטמינים אותו בארץ ומכסים אותו בעפר. ומאז היה קשה לו מה זה? זהו התכלית של כל העולם הזה? ומאז התחיל לברור בלבבו והתחיל לחפש מהו התכלית. ואמר מרנת שמאז היה קשה לו קושייה ועדיין קשה לו, אז זהו התכלית של כל ענייני העולם הזה? וכי זהו העולם? וגם מקטנותו התנהג בתמימות ובפשיטות, וכשהתנסה לפני המלמד בתלמודו ושאר הילדים, היו מחפשים קושיות ותירוצים. ומוארנת ז"ל אמר בפשיטות, ואמר מה אעשה שאין לי קושיות? והשאר חיפשו קושיות עד שקלקלו הפשט. והיה המלמד אומר שטוב לו יותר אמירת הפשט של מוארנת מהקושיות של האחרים. אחר כך נתגדל כדרך הלומדים, וניסע לשרי גרד עם בת הגאון הצדיק רבי דוד צבי ז"ל, אב בית דין דשם, בכל הגלילות. ואביו היה מתנגד על כלליות החסידים, וגם חותנו היה מתנגד גדול. מאחר שבתחילה רצה להתקרב לכת החסידים, ונשא לרב הצדיק הרב רבי פנחס מקורית ז"ל, ונראה ישר בעיניו, אך שמע שמדברים מאוד על הרב הצדיק רבי מיכלי ז"ל מזלטוב, ואחר כך נשא לרב רבי מיכלי מזלטוב וגם הוא ישר בעיניו, אך מזה נפל ששמע שגם הם מדברים על הרב בין חסנל ואנשיו. הוא כבר נפסק מופרך אצלו וכן השני אצל הראשון. ואמר אני מאמין ששניהם אמת, מה שזה מדבר על זה וזה מדבר על זה כולו אמת. וממלחמת זה נתרחק מכולם והיה רגיל לקבוע לשבו בכל יום במכוון לדבר על החסידים כדי להתרחק מהם. ואף על פי שהיה צדיק גדול, כמו שאמר רבנו זצה למוהרנת. חמיכה הוא צדיק, והיה קשה למוארנת קצת, יען כי, כי היה מתנגד. ואמר אליו, מה אתה חושב? הוא יחטוף קצת יותר מכות משאר הצדיקים. ומוארנת זצל אמר, כי קודם שנתקרב לרבנו זצל, לא היה מבין מעלתו וצדקתו של משה רבנו יותר מחמיו. כארבעים שנה לא שכב על מיטתו לישון מפני שהיה מתיירא מפגם הברית. רק סמך את עצמו על השולחן. וכשישן אצל השולחן היה אוחז נר בידו, וכשהגיעה האש על ידו הוא הכרח להקיץ וחזר ולמד. וכל השבוע לא נטל ידיו לאכילת קבע מחמת חומרות נטילת ידיים, רק אכל פת קסנין. אך בשבת היה נוטל ידיו לאכילה בחומרות גדולות, והוא נשאר יתום בקטנותו, ובא אליו אביו אחר הסתלקותו ללמוד עמו תורה. וכשהתחיל הדבר להתוודע בין אנשים לא בעוד. ובעניין הדיבור הנ"ל ממשה רבנו אמר פעם אחת מוארנת קודם שנתקרבתי לרבנו זצל לא יכולתי לצייר במוחי איך אפשר שהיה משה רבנו אדם כמו שאר אנשים. אחר כך כשנתקרבתי לרבנו ז"ל וראיתי גדולתו ואף על פי כן ראיתי שהוא אדם אז הבנתי שגם משה רבנו היה אדם. ובעניין חמיב אמר שאחר כך כשנתקרבתי לצדיקים מתלמידי המגיד זך לצדיקים לברכה הבין אשר חילוק גדול יש בין חמיו ובין הצדיקים המתנהגים בדרך הבעל שם טוב. כי חמיו, אף על פי שהיה צדיק הנ"ל, אבל כל עבודתו לא הייתה בהתלהבות כדרך הצדיקים הנ"ל. ופעם אחת אמר מוהרנת ז"ל, שזה החילוק בין חסיד למתנגד, כמו החילוק שיש בין מין תבשיל קר לחם. אף על פי שכל המינים שיש בזה, ישנם בזה, רק זה מחמת שהוא חם ישבותם יותר מזה שהוא קר. <coughs> וכוון שהוא קר, אין בו כל כך טעם כמו באחם. וכמו שהפילי פעם אחת הרב רבי נחמן טוצ'ינר, כשהיה במדינת קרע, ואכל אצל אחד בשבת ונתנו לו מרק לאכול. ואמר לבעל הבית, איכלו, איכלו, כי הוא חם, וכפל זה כמה פעמים. ואמר הרב רבי נחמן טוצ'ינר, כי אף על פי שהיה מרק כחוש, אף על פי כן, מחמת שהיה חם, היה טוב. כן, גם בדרכי היהדות. איכשהו, מאחר שהוא חם וטוב. והרב רב אברהם ז"ל אמר שזה מבואר בתורה ס"ך, יש בני אדם שישנים וכולי. ב. ומארנת ז"ל, מאחר שהיה בין המתנגדים, היה קשה לו להתקרב לחסידים. אך אחר שתי שנים שאכל מזונות על שולחן חותנו, חזר לאכול מזונות על שולחן אביו, ואז נתחבר עם רב ליפה. והתווכח עם רב ליפה, וטען כי החסידים הם אנשי אמת, וראוי להתקרב אליהם ולהתחבר עמהם. ופעם אחת בא איש אחד מהניפולי, אשר הרב הבזושה זצל היה שם, לעיני וקיימו בו הכנסת אורחים. לידיו לאכילה ובערך ברכת נטילת ידם וברכת המוציא בכוונה. ונראה וישר מאוד בעיניהם, וישאלו אותו האם אתם מכירים את הרב הבזושה? וענה, בוודאי אני מכירו, וגם אני רגיל להיכנס אצלו. וכל ההתעוררות לעבודת השם קיבלתי ממנו. וסיפר להם קצת מסדר עבודתו, וכי בחצות הלילה מפיל עצמו ממיטתו וצועק: זו שזו שאתה תרים את עצמך כבר, את השאר כבר תישן בקבר. ועוד שער עבודות, והם התעוררו מאוד לנסוע לאנשה בעל שם טוב, כי ראו שהם אנשים כשרים. וזה היה שש שנים קודם ההתקרבות לרבנו ז"ל. ואז נשתנה לטובה כי ראה שהאמת עם החסידים. ומאז התחיל לנסוע לצדיקים ההולכים בדרך הבעל שם טוב. להרב מרדכי מקרמיץ' ולהרב הצדיק ברדיצ' ובשאר הצדיקים. והיה למעונת ייסורים גדולים מחמת מניות אביו וחותנו ואשתו, ואף על פי כן אם היה מרגיש שיש לו טובה גדולה ועבודת השם לא היה מסתכל עליהם כלל. אך כיוון שלא היה לו עדיין טובה שלמה כי אם מעט, על כן לא היה חזק כל כך בזה. ג. פעם אחת ישב עם החסידים תלמידי הרב ברדיצ'וב בסעודת מלווה מלכה, והעפילו גורל את מי לשלוח לקנות בגל ונפל הגורל על הרב רבנתן ז"ל, והלך. ובאמצע הדרך נפל עליו מרירות מעניין העליות והירידות שהיה רגיל בהם אפילו אחר התקרבותו לחסידים. ונכנסו בו תשובה, וכי על זה נברא ללך לקנות בגל והיה קשה עליו להתחזק עצמו. ואז התחיל לשקוע קצת אור בעל שם טוב. ומוענת עלה וירד כמה פעמים ולא ידע את צהל הזה. וקינא מאוד שראה אנשים זקנים בנמרוב שאומרים שלום עליכם באמת. ואז הלך לעזרת נשים של הבית המדרש והתחיל לומר תהילים. ואמר עד קפיטל נ'. ובכל פסוק התגולל עצמו בארץ מרוב הצער עד שיגע ונפל לארץ. וישן ויהיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והתחיל לעלות, ועלה קצת ונפל, ועלה עוד קצת וחזר ונפל, וכן עוד הפעם, ובכל פעם כל מה שעלה יותר הנפילה הייתה יותר גדולה. ושוב עלה עד לרום המדרגות, ואז נפל ולא יכול לעלות עוד. בא אחד ואמר לו, תפס ואחזק מעמד. וזה היה ערך שנה קודם התקרבותו לרבנו ז"ל. ואחר כך, כשבא לרבנו ז"ל והכיר בו שזהו האיש שאמר לו, תפס ואחזק מעמד. ד. אחר כך כשהוכרח שוב לאכול על שולחן חמיו, והבינו החסידים שהיו נושאים למפורסמים שאצל חותנו לא יוכל להיות חסיד. ויעצו אותו שהוא לא יישא עם בני ביתו אל חמיו, רק היא תישא לבדה. ואז נתן השם ברעיונותיו שלא לציית להם. ונתן תמיד שבח והודעה לשם מטבח שלא שמע עליהם. כי אם היה פלג גוף, לא היה לו כלים אחר כך לקבל דעת רבנו ז. כי על ידי פגם הברית נתקלקלין המוכרי נחמנה ליצלן. ואז מסר לו אחד איגרת שימסרו ליד הרב רב מרדכי מקרמניץ. ומעונת נחמת שהיה ירא מחמיו שלא ירגיש על שנעשה חסיד. לא נכנס לבית הרב רב מרדכי זצ"ל עד הפסח, שאז יושב כל אחד בביתו ולא ירגיש שום אדם. ואז נכנס לרב מרדכי וטמע על זה שהזמן של האיגרת היה מימים כבירים. Hey. כשנכנס רבנו ז"ל לברסלב, אז אמר מוארנת, הנה עתה יכול להיות שאני אהיה יהודי כשר. וגם רבנו ז"ל אמר אז, שאני רואה נשמה על אוקראינה סמוך לברסלב. ואמר זאת לרבי יהודל ושיבח מאוד את הנשמה. ומחמת ריבוי השבחים, לא רצה רבי יהודל להאמין שרבנו כיוון על רב נתן. אך אחר הסתלקות רבנו אז הבין שרבנו כיוון על מוארנת. ועל כן שלח בניו למוארנת ז"ל, ואמר שלסחור עם נערים היינו לעסוק עם בני הנעורים בעניין יראת שמיים, זאת מסע רבנו ז"ל למוארנת. ואז כשנכנס רבנו ז"ל לברסלב, אמר מוארנת ז"ל, עכשיו אני נוסע לברסלב. ואז היו אומרים <coughs> רבנו ז"ל כי ברחוק היה קשה לישא מחמת מניעת אביו וחמיו וחודשתו. וגם מחמת מניעת המוח, היינו שאינו מרגיש טובה שלמה בעבודת השם ידבח. ועל עתה מחמת שהוא קרוב התבטלו קצת המניות. ו. רבנו זל בא לברסלב יום ג', ואז היה יום השוק, ובאו אנשים וסיפרו עניין רבנו זל, שהוא ממאס במנהגיה המפורסמים. היינו שעשו התאספות של אכילה ושתייה עיקר בעבודת השם. ופעם אחת אמר רבנו זל, איני יכול לסבול את החגיגות שלהם. אבל רבנו זל אינו מדבר אליו מתורה ותפילה, והוא מצווה להתוודות לפניו. ואחד ששמו ואדשי נתנלס אמר על אחד מאנשי רבנו ז"ל אני ראיתי בידויניק וכל זה סיפר לגנאי בדרך ליצנות וכאשר שמע זאת רבי נפתלי ביזה את ואדשי נתנלס הנ"ל וקילל אותו באביו ואמר את זה אתה מבזה, זאת חפצי ורצוני די כאן ורבי ליפה נסע לרבנו על שבת ואז היה משך ימי הסליחות ארוכים ובא הרב ליפא בחזרה מרבנו זה לביתו. ובמוצאי שבת קודש עמד תחת תנוע חורף ואמר סליחות ועננו בכוונה גדולה ובקול חזק. וישר בעיני מוארנת רבי נפתלי זה על אמירתו מאוד כי הוא היה כבר קצת חסיד ישן ואף על פי כן התחמם ונתחדש. אם כן זהו חידוש. על כן נסעו גם הם תכף והלכו רבי נפתלי ורבי נתן לשוק לזכור עגלה לברסלב ופגעו ברב לייבוש שרצה לנסוע לאיזה מקום גם כן דרך ברסלב. ויאמר להם שהוא ייסע עימם לרבנו ז"ל, וייסעו יחדיו ובאו לבית רבי בריש דוברשיס. ויראו את בית רבי בריש שהוא מלא מעשיות ומופתים מרבנו ז"ל. וסיפר מוארנת בזה הלשון: ראיתי שהבית היה כבר מלא מרבנו. ואחר כך נכנסו לרבנו ז"ל, וסידר כל אחד את יחוסו מאבותיו, כי גם רבי נפתלי היה יחסן נכד הרב משקל וגם רב לייבוש היחסן, וענה רבנו ז"ל ואמר, כולם יהודים טובים. <coughs> אחר כך אמר מרנד ז"ל, שהוא קרוב קצת עם רבנו ז"ל, מחמת מחותנות מחמים, עם הרב רב נחמן מאדמוקה. ואז אמר רבנו ז"ל, עכשיו אני כבר לא בודד. ואמר רבנו ז"ל, אנחנו כבר מכירים מזמן, רק זה זמן שלא התראינו. ואז סיפר רבנו ז"ל שלושה מעשיות. מעשה ראשון מהרב מורנו הרב מרדכי מנסחין שפעם אחת בא אליו אחד מאנשיו והתנצל לפניו בניין פרנסה, ארמעות דירה וכולי אמר לו הרב הנ"ל, אני רוצה שכל הבית שאתה דר בה יהיה שלך והאיש הנ"ל היה בדירה גדולה שדרו עמו שכנים הרבה וגם אכסניה היה שם וכשנכנס האיש לביתו ואחר כך מת בעל הבית ונפל בירושליה הירושים ונפל הבית מהצלחתו כי היה שם רוחות וכולי. ומתו בה כמה אנשים שקנו הביתה נ"ל, ונעשה מזה שם רע על הדירה. ועל כן פסקו ממנה עוברי דרכים לאכסניה. וגם השכנים יצאו ועשו הכרזה למוכרה, ולא היה עליה שום קונה מחמת השם רע. ועל כן בכל פעם פלחתו ממכירה עד שעלה מכירה מעט מעות, ואז נכנס בלב האיש הנ"ל דברי אבו מנסחי ז"ל, והלך וקנה אותה. ומאז התחיל לחזור ההצלחה של כל הבית, והתחילו לעבור בה עוברי דרכים הרבה ונשא עשיר. ואחר כך נסע לרבו הנ"ל. כשרצה שוב לנסוע לביתו, נכנס ליטול רשות מרבו וליסע לביתו. והבין מתנועותיו שאינו נותן לו רשות בלב שלם כמו שהיה רגיל תמיד. ואיראל ייסע, וכן היה כמה פעמים שבכל פעם שנכנס ליטול רשות וכולי כנ"ל. על כן נתמהמה שם שלוש שנים. ואמר רבנו ז"ל שכשהיה שם בעת שחזר מעת ישראל, עוד מצא האיש הנעל. והפחד היה שלא ימות כמו שמתו הבעלי בית הקודמים. ואחר חמישה ימים שהיה שם רבנו זל, נפטר הרב הנעל ונסע לביתו ונפטר תכף. ובזה המעשה רימזם רבנו ז"ל, שיתנו מאוד את לבבם לכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו הקדוש אפילו במילי דעלמא. ואפילו על תנועותיו. ולבל ידמו בנפשם שעל פי פשוט הוא מדבר דבריו חלילה. <coughs> מעשה שני מהרב רב שנאור זלמן מילדי זל, שהיה לו תלמיד שאמר שמונה שנים תורה על תורה אחת מהרב, ובזה רימז מיד על מוענת זל שהרבה מאוד לחדש בתורתו הקדושה. מעשה שלישי מהתקרבות רב מיכאל מזלצ'ובלל לבעל שם טוב זל, ובעת שנכנס רב מיכאל לבעל שם טוב נפל עליו עירה מהבעל שם טוב, ואחר כך נפל מהעירה מהבעל שם טוב ועלה בדעתו של הרב רב, רב מיכאל זל, אולי הוא עם ומפני כך נפל הבעל שם טוב זל בעיניו, כמו שמובא בגמרא, עם הארץ בתחילה, תלמיד חכם דומה עליו ככלי זהב וכולי, ואחר כך ככלי חרס, כיוון שנשבר אין לו תקנה. ואז אחז אותו הבעל שם טוב זל ואמר לו, מיכלי, אתה עם הארץ. ובאותו העת, כשבא מארנת זל לרבנו, היה גם כן כנעל, ונפל בדעתו גם כן עניין הנ"ל. וסיפר לו רבנו זל, זאת המעשה. ואחז אותו בידו ואמר לו, מיכלי, אתה המארץ. ובזה כיוון לו מחשבתו שחשב אז. ונתבהל ונשתומם מאוד בראותו בעיניו, כי לא נעלם מאיתו כל מחשבותיו ורעיונותיו העולים על לבבו. <coughs> ומאז <coughs> נמשכו אליו בהתקרבות גדול מאוד, כמובא בספר כוכבי אוכל, אנשי מוהר"ן, סימן ג. <coughs> ז. אחר כך מחמת שתכף שמעו, אשר אצל רבנו ז"ל העיקר הוא להיות אצלו ראש השנה, הבינו שאי אפשר להיות שם שמונה ימים רצופים ולהתמהמה עד ראש השנה. על כן נסעו תכף לביתם ובאו בחזרה על ראש השנה. וכמדומה, שאז היה גם כן מעשה שרימז רבנו זה למוארנת, שיאכל עמו ביחד ונתבייש לאכול עמו. ואחר כך נתחרט על זה כל ימי חייו. והרב אברום ז"ל הסביר את זה על פי התורה ס"ב, וייסב תקרובתא דמלכא במלכא. ח. כשבא מרנת ז"ל ראש השנה ראה שיש אנשים שמתפללים כראוי והתקנא בהם מאוד כי הוא לא היה יכול אז להתפלל בכוונה כראוי <coughs> ואחר כך שמע מרבנו ז"ל התורה בחצוצרות סימן ה' hey! ואמר שלא היה לו שום השגה בתורה הנ"ל אלא היה נראה לו הפשט של הפסוק אוזן שומעת תוכחת חיים וכו' כי זאת היה נצרך לו מאוד כדי שתורץ לו עיקר הקושייה של חותנו הרב רב דוד צבי ז"ל מה שהחסידים חולקים זה על זה ובראש השנה הנ"ל לקח מאורנד ז"ל עמו את רב זלמן הקטן, שהוא גם כן לא היה מסכים עם השתיית ין שרף. ואמר לו מאורנד אתה שייך אצלנו. ומקודם זה זמן רב היה מעשה שכעס מאורנד ז"ל על הרב ז"למן, עד שהיה בכעס על חסידים, על שהם את התפילין שלהם על ין שרף. אחר כך הבין מאורנד ז"ל שצדקו דבריו של הרב רב זלמן הקטן הנ"ל. אחר כך בעשרת ימי תשובה נכנס לרבנו ז"ל וסיפר לפניו את כל ליבו. ואז אמר לו רבנו ז"ל, זה טוב שמפרשים כל שיחתם וכולי. ואז בשבת תשובה אמר רבנו ז"ל, התורה ו"ו, קרא את יהושע. ואז היה לו הרגשה גדולה כמבואה בחיי מוהר"ן. ובעשרת ימי תשובה נתן לו רבנו ז"ל הנגות לפי שורש נשמתו. חי פרקים משניות בכל יום, ומעת לעת בשבוע לא יאכל דבר מן החי. ויהיין נאור פעם אחת שני ימים ולילה אחד רצופים ואחר כך נסע לביתו ובשמחת תורה נתקבצו כמה אנשים מאנשי שלומנו אצל מוהרנד ז"ל לשמוח בשמחת יום טוב ונזכרו בגדולת רבנו ז"ל ובהזמירות שלו והם טיפסו על הקירות מגודל הדבקות והגעגועים והיה להם חרטה גדולה על מה שלא נשאו כל ימי החג לרבנו ז"ל ועל כן הסכימו בדעתם לשא תכף במוצאי יום טוב אחר הבדלה ובאותה העת שהיו אנשי שלומנו בבית מאורנת ז"ל, היה רגיל מאורנת לכנות בכל פעם לחדרו בכדי להשלים אחי פרקים משניות. וכראות אביו את זאת נתפלא על זה שבכל פעם הוא בורח מן אנשים לחדרו, ואין זה דרך כבוד. ושאל על זה את המשרת בבית ואמר לו שהוא לומד בעת הזאת אחי פרקים משניות שציווה עליו רבנו ז"ל. ועוד סיפר לו שנסכם ביניהם לשא תכף במוצאי יום טוב אל רבנו ז"ל. ואז חרא אפו מאוד על זה, כי לבנו כשהוא למדן גדול כזה נתן רבנו ז"ל תיקון חי פרקים משניות. ועוד מפני הנסיעה, ואמר למוארנת ז"ל בחן לא תבוד אל ביתי. ואף על פי כן נסע מוארנת ז"ל למנשה שלומנו במוצאי יום טוב, ומצאו עוד את רבנו ז"ל יושב על השולחן עם הבעלי בתים שהיה רגיל ליישב בשמחת תורה עם הבעלי בתים לבד. אף על פי שהיו אז עוד גם כן הרב רב שמואל אייזיק ורב יודל שלא נסעו לביתה עם פני רחוק הדרך. ואז אמרו <אז> אנשי שלומנו בשוק צהלי ורוני יושבת ברסלב ואז אמר רבנו זל התורה מ"ח על אשר מעלתם בי והוא פלא כי היא תורה של סוכות אך רבנו זל המתין עם התורה כי היה רוצה בעיקר שישמע מוהרנד זל יוד אחר כך נסע מוהרנד זל לביתו ולא הלך לבית אביו רק לבית זקנו אבי אביו הרב יצחק זל מדנצ'יק ואחר כך עבר שם הרב רב דוד צבי חותנו, וסיפרו לו על חתנו מרנדזל כי נעשה חסיד. והיה להם ספקות לקבל ממנו גט פיטורין, כי זוגתו הייתה מרוצה לקבל ממנו וגם אביו, הרב רב אב נפתלי ארץ, יעץ אותה לקבל די כגט פיטורין. ושאל רב דוד צבי, לומד לפחות, בתן בתומר שהוא לומד דווקא הרבה יותר מבתחילה. ואמר אליה, כיוון שכן אני אומר שלא לקבל ממנו ותאמר אליו ומאין אקח פרנסה? מבעל כזה את רוצה פרנסה? אם אהבת חרשי ותתני לו פרנסה. תיקח מידת מלח ותמכור בשוק ואתה תתן לו פרנסה. אחר כך נתפשרו שיישא לפרקים בשביל מסחר ושלעת אתה לא יישא לרבנו ז"ל עד חנוכה. היינו על זמנים הקבועים והוא היה מוכרח לתווך עימם מפני השלום. י"א אחר כך עמד פעם אחת להתפלל, ולא היה יכול להתפלל כראוי, ורצה לישא לרבנו זאן. אך היה ירא מפני הציווי הנ"ל. והיה מר לו מאוד, וחשב בדעתו. הלא בסמוך, בברסלב יושב איש שיכול להעיר לי, ואני אינני יכול לנסוע אליו. והתייעץ בנפשו שכאשר יאכל אביו ארוחת צהריים, בתוך כך יישא לרבנו וקודם סעודת תרביט יוכל לבוא בחזרה לביתו, ולא ירגיש בזה כלל. וכן נסע ונסע, ובאמצע הדרך ירד גשם שוטף כביר. ובכן בא אל רבנו ז"ל בלילה, ונכנס אל רבנו ז"ל אחרי תפילת ערבית. ויספר לרבנו ז"ל את כל המניות. ויאמר לו רבנו ז"ל, כשזה לגמרי רע, מושכים את עצמו לאמת. איפה בכל זאת האמת? ואז אמר רבנו ז"ל, כל התורה צוהר תעשה. ויסע לביתו אל זקנו הרב רבי יצחק הנ"ל, ויאמר אליו, מה הנחת עצמך על חיי אביך? כי אביו היה לו מחוש של חולים מאיים רחמנא ליצלן, ואז מחמת הכעס נתעורר בו החולים מאיים ענא רחמנא ליצלן. י"ב אחר כך היה מעשה מנסיעת חנוכה כמבואר בחיי מוהרן ובימי מוהרנת. אחר כך היה מעשה שהסיר רבנו ז"ל את שרה למדווידקה עם בן הרב רב לב, ושלחה אשת רבנו ז"ל לנמירוב לקנות עוגה כדי לקחו למדוידקה ונודע למוהרנת זל, ז"ל ורצה לסע על החתונה והבין שעתה מי יודע אם יניחו אותו עוד לבוא לביתו עם מיסה כעת לרבנו ז"ל. כי הבין שיהיה מוכרח להיות שם עד אחר חג הפסח, מחמת שהדרך חוק מאוד. ולקח איתו על כל פנים מטפחת ראש של זוגתו, כדי שיהיה לו על כל פנים איזה חפץ וחשוב. אחר כך התייעץ עם חברו הרב ובלי פעודות זה, והוא אמר לו שאם תיקח המטפחת ראש, בוודאי יהיה גט. כי תתבייש שלא יהיה לה במה ללך לבית הכנסת, אלא יותר טוב שיהיה לך ביטחון. וישמע לדבריו, ולא היה יודע הדרך למדוודקה, וישב עצמו ליסע לקהילת קודש ליניץ, ושם התוודה הדרך למדוודקה. וכן נסע ונסע לליניץ, ותכף שנסע הרב רבי בנתן, הבין אביו שמסתמה יהיה שם אצל הרב רבי בגדליה לכן שלח אביו שליח עם איגרת לרב רבי בגדליה, שכאשר יבוא בנו רבי בנתן, תכף ישלח אותו בחזרה בגזירת כיווד ומחמת שניטעה הרב רב נתן בדרך, על כן בא השליח ללינץ עוד טרם שבא הרב רב נתן. וכאשר בא ללינץ ונכנס לבית הרב בגדליה ושאל אם יוכל להיכנס אליו, השיבו לו שהוא ישן כעת, ועוד סיפרו לו מהשליח של אביו. ותכף נסע הרב רב נתן למדוודיו כאו נסע לרבנו זל תכף בעוד שהיה הרב רב גדליה ישן עוד. ובדרך פגע את הרב רב יודל בכפר אחד, וקרא אז רב יודל את המגילה. ובתחילה היה מעיין בכוונות תארי ז"ל ובסידור של מוארנת, שהוא היה המתפלל עם כוונות תארי על פי צוואת רבנו ז"ל. ובאו לרבנו ז"ל קודם לסעודת פורים, ותכף הלך רבנו ז"ל וישב לסעודה. ואז אמר לו רבנו ז"ל, שושן פורים זה גם יום טוב. ורבי אברהם אמר כי שושן פורים הוא עניין יהושע, והיה על ואמר אז רבנו ז"ל, אז ניגון, ובזה הניגון קרא לכל האבות הקדושים. ואז היה מאורנת פסח במדוודיבקה, אצל רבנו ז"ל. ומנהגו של רבנו ז"ל בלילי פסח היה להסב עם בני ביתו אצל השולחן, לקיים על כל פנים, פעם אחת בשנה, ושימח וכולי. ועל כן לא ישב אצלו שום אורח אל הסדר. ומאורנת מתפלל עם כל המניין בחדר הפנימי. ובחדר החיצון ישב רבנו ז"ל על הסדר אצל השולחן. ואז שמע רבנו את ברכת ההלל של מאורנת. ואמר, אשרי האם שיש לבן כזה. ואז אחר התפילה, כשרצה הרב בנתן לצאת, הוכרח לצאת דרך חדר של רבנו ז"ל. ורבנו ז"ל כבר ישב על הסדר, וראה אז מארנת את רבנו ז"ל יושב על הסדר, ונהנה מאוד, ואמר, אשר לו, שעל כל פנים זכה לראות את רבנו ז"ל יושב על הסדר פעם אחת כל ימי חייו. י"ד אחר הפסח, כשנסע בחזרה עם רבנו לביתו, אז היה אצל הרב, רב גדליה ז"ל, והתפללו אנשי שטומנו בקול רם, בפרט מהעונת. וישאל הרב רב גדליה את רבנו ז"ל, אלא כשנכנסין למלך, נכנסים בקול דממה דקה. והשיב לו רבנו ז"ל, אני אוחז מהחסידים של פעם, שקפצו פנימה אליך למלך עם השרוול המשומן. ט"ו היה מעשה שנשא הרב רב נתן אל רבנו ז"ל, ואז היה הרב רב ברוך ז"ל בטולצ'ין. ואז נסע רבנו ז"ל להרב רב ברוך, וביקש מוארנת מרבנו ז"ל שיקחהו איתו, ולא רצה רבנו זל, והפציר בו עוד הפעם. ואמר לו רבנו ז"ל, אתה מבין, לא תוכל לעמוד בזה איך שתראה אותי. והבין מוארנת ז"ל שאינו לא צריך להתעקש עמו, ונסע רבנו ז"ל לבדו. ונהנה מוארנת מזה כל ימי חייו. ובא רבנו ז"ל אל הרב רב וכאשר ישב רבנו זל, אצלו לו, הרב רב ברוך, מה וישיב לו רבנו ז"ל שאני מתגעגע לבוא למדרגתו ואמר לו הרב ברוך הלוא אתם כבר כצדיק פלוני וישיב לו כבר הגעתי למדרגתו ויחשוב לו כמה המדרגות של צדיקים עד שבא למדרגת הבעל שם טוב ז"ל וישיב לו רבנו ז"ל שגם למדרגתו יגיע ושהגיע לזה בעת שהיה בן ג' שנים ואז דחף אותו הרב ברוך עד שכמעט נפל מן העלייה עד שבאה עמו מרת פייגה זל מעולם העליון ולא הניחה ליפול. ומאז התחילה מחלוקת ביניהם. וקודם לזה היה מעשה ששאל הרב ברוך לאחד שנשא אל רבנו זל, מה עושה האחיין שלי? והשיב לו, הייתי שם בראש השנה והיו מתפללים שמעולם לא ראיתי תפילה כזאת. ואמר התורה שמעולם לא שמעתי תורה כזו. ואמר הרב ברוך זל, מה הוא, אלוקים? ואחר כך, כשהיה רבנו זל היה רגיל הרב רב ברוך לשאול מאחות רבנו זל על בריאותו ושלמה. פעם אחת שאלה אותו מפני מה הוא חולק עליו, וסיפר לה שפעם אחת לא ידע פירוש באיזה מקום בזוהר, וקיבל על עצמו שלא יכלו קוד על רבנו זל, ומיד נודע לו הפירוש של הזוהר. ומאלו הדיבורים חשבה אחות רבנו שמעתה אין לו חולק עליו. ועל כן, כשבא רבנו זל מלמברג, הפצירה מאת רבנו זל שייסע אליו, ואז בוודאי יהיה נעשה שלום אמיתי. ואמר אז רבנו זל, שאפילו אם יבוא מלאך משמיים, ויאמר לו שרב ברוך דודו הוא בשלום גם כן לא יאמין לו. אך מחמת שאין דרכו להתעקש על שום דבר, על כן אני מוכרח ליסע, ונסע. ובאותה שבת בקיץ הראשון של מוארנת, שנסע אז רבנו זל, הרב ברוך, היה אז מוארנת אצל רב יודל. ואצלו היו כתבים מן התורות שנאמרו קודם שנתקרב מאורנת. ולקח אז מאורנת אלו הכתבים אצלו, והסתכל בהם כל יום השבת קודש וכמעט כל הלילה. ונכנס אז בליבו שכעת יוכל לקיים הציווי של רבנו שיהיה נאור שני ימים ולילה. שבכל הלילה היה מעיין בכתבים. ומחר יבוא רבנו זה לביתו, ולא יהיה לו פנאי דישון, ואחר כך יצטרך לסע לביתו, וגם כן לא יהיה לו פנאי, וכן היה. ובימי הקיץ הנ"ל, כשראו אומץ לבבו, התחיל אביו מחדש להתפעש קצת. ועם כל זה גרה עליו בני ביתו. ואז הייתה רגילה אשתו לשלוח אליו את גיסו לבית המדרש לדבר עמו בשביל עסק פרנסה. כי בביתו לא היה לה פנאי לדבר עמו, כי תכף כשאכל אכילתו רץ לבית המדרש ללימודו. וכן הלך גיסו לבית המדרש ודיבר איתו מה יהיה אודות פרנסה. ויעל לו רבי נתן, עם כל זה הלא מוכרחים למות. ובזה הלשון אמנם אתה צודק, רק מה יעשה שנצטרך בכל זאת לשכב עם הרגליים מול הדלת? ואחר כך לאחר זמן היה מעשה שחלה הבן יחיד של גיסון על. והלך גיסון אל אהרון הקודש ובכה, ואמר שהוא נותן את עצמו בשביל בנו ונתקיים כן. כי תכף ומיד התחיל בנו להתרפא והוא בעצמו נחלה ומת. וכתב איגרת לרב רב נתן שירה להשגיח על בנו. והזכיר את דברי מוהרנד שאמר הלו מוכרחים למות ואמר אוי זה מציק לי, אוי הייתם צודקים וטוב ניחשתם שיצטרכו פעם לשכב עם הרגליים על הדלת. ואמר אוי אני מקנא בך. ואחר כך התפשרו עם הרב בנתן כי יישא לברדיצ'וב רק לקנות סחורה, אבל שאר הטרדות לא יהיו עליו כלל ועשה כן וכולי כמובא באריכות בספר כוכבי אור. ופעם אחת בתחילת ההתקרבות ראה מוהרנת אצל רבנו ז"ל ספר שכבי, שבחי האריזל. ושאל אותו ממנו, ואחר כך כשיחזירו, שאל אותו רבנו ז"ל, מה הוצאת לעצמך משהו משם? ענה ואמר מה שכתוב שם, שרב חיים היה עניו והיה בעיניו שפל מאוד. וכשנכנס אל האריזל ונתקרב אליו, הוא התחיל לשבחו ולפארו מאוד, והיה אצלו פלא גדול מה זאת, ואמר אליו, הלו אני יודע בעצמי את שפלותי, ומעלת כבודו מרומם משבח אותי כל כך. ענה האריזל ואמר לו, בעקבות במשיחה, במיעוט פעולות יגיעו למדרגת רבי עקיבא. ומה שתפס לו דווקא רבי עקיבא, כי מבואב בכתבי הארי ז"ל, שרבי חיים ויטל היה לו נשמת רבי עקיבא. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, הנה לזה באמת נתכוונתי, כי זה העניין בעצמו הוא גם כן אצל מוענד שהיה בעיניו עניו ושפל וסבלן ממש, חתיכת בוץ. כאשר רבנו ז"ל בעצמו העיד עליו וכשנתקרב לרבנו ז"ל והוא שיבחו ופערו, היה אצלו חידוש ופלא, ומזה מטורץ לו כנ"ל. פעם אחת אמר מוענת ז"ל שבתחילת התקרבותו לרבנו ז"ל, אם לא היה רואה אצל רבנו ז"ל מנורות של כסף, לא היה מתקרב. שזה מה שאנשים מקשרים מלובשים וכו'. כי אפילו כשהשם מטבח רצה ליתן לנו התורה, אלביש את עצמו בסיפורי מעשיות, כי כל ספר בראשית וכו' עיין שם. ומוארנת ז"ל היה מספר, כשנתקרבתי לרבנו ז"ל, הנחתי את מוחי לגמרי, כאילו אין לי שום שכל. וכששמעתי דיבור מרבנו ז"ל, יש לי חתיכת שכל, עוד דיבור, עוד חתיכת שכל. וכן אמרו עליו מגדולי אנשי שלומנו, שזה החילוק בין מוארנת לשאר תלמידי רבנו ז"ל. שהם ידעו שרבנו ז"ל הוא לא העיקר, אבל הם גם כן. יש להם איזו דעה. אבל מוארנת ז"ל ידע בעצמו שהוא בלעדי רבנו ז"ל כלום לא, כעין ממש. אשר לו